Röglepodden är här igen, rätt ut i era öron och den här veckan med ett specialavsnitt. Jag ska förklara varför. Daniel Roth har semester, Linus Alin är uppe i Stockholm. Det var ju match där på tisdagskvällen mot Djurgården, det kommer vi också tillbaka till. Och så ska ju Rögle upp till... Luleå, därav är inte Linus Alin heller på plats Så jag förstår ni som har längtat efter att få höra Daniel Roth härma mig på någon slags dalmål Och halvhåna mig och Linus Alin säkert också som pratade om att min haka var ute i bjuv förra veckan Jag tror att det kommer nästa vecka Eller jag är ganska säker på det Så ni har något att se fram emot där också Nog om det, specialavsnitt jag har en gäst framför mig här nu och det är ingen mindre än Daniel Kock, klubbdirektören i Rögle. Välkommen hit. Stort tack Mattias. Kul att du har kunnat ta dig hit, ta tid att vara här. Podd, är det något som du sysslar med till vardags? Nej det är det ju inte. Det är faktiskt första gången jag spelar in en podd. Jag lyssnar del på podd, poddar både från Nordamerika och svenska. Men det är första gången vi spelar in det så det är jättespännande mm, Poddformatet är någonting som du uppskattar då eftersom du lyssnar på en del poddar Absolut, jag tycker det är jätteintressant Här kan vi tycka till, jag förstår om du kanske inte kan tycka till hur vitt och brett som helst Men jag i det här formatet har möjligheter att tycka en del Vilket jag kommer att göra i det här avsnittet Jag tänker så här Daniel, innan vi går in mer specifikt på vad du gör Vem du är, vad du tänker och vad du har för visioner och några separata ämnen i det. Låt oss gå tillbaka till i förrgår den 28 oktober 2019. En historisk dag skulle jag vilja säga. För det var många landslagsspelare, många spelare som togs ut till Karela tornament I trikon, trikonor, trikonor ska jag säga. Vad säger du Daniel när du ser detta? Ja, det, är ju, det är ju fantastiskt, det eh, gör fantastiskt stolt och det är ju fantastiskt roligt att se. Det är ju precis dit vi vill komma, det är ju ett tecken på att, att denna föreningen eh, gör mycket rätt. Och att se både spelare, ledare och materialare eh, få den här typen av uppdrag, det är ju precis det vi vill komma. Och och att vi får detta redan nu, det känns fantastiskt roligt. Är otroligt stolt över alla killarna och alla runt omkring som, som gör det möjligt för de här killarna att nå dit också. Ska vi ta namnen då? Om vi börjar med målvakten Kristoffer Rifalk och sen så har vi backen Niklas Hansson. Två forwards i Daniel Saar och Dennis Everberg. Och säkerligen hade Ted Brittén varit med i det om han inte hade varit skadad och... och... Kommer tillbaka från sin käkoperation. Säkerligen har Leon Bristett varit med i resonemanget. Han berättade för mig eh, efter senaste hemmamatchen att han alldeles snart ska bli pappa. Om man inte har blivit det nu redan då. Men inom kort, och det kanske också då har bidragit till att han inte kanske var med i resonemanget precis nu. Dessutom, Roman Vill, tjeckiska landslaget, stod ju mot Djurgården. Och du nämnde Fredrik Fidde Andersen, jo. som ska vara med som assisterande. Ja, det materialförvaltare, det var det jag sa. Du nämnde inte hans namn, det var materialförvaltare du pratade om. Och dessutom Corey Murphy ska hjälpa Tyskland. Alltså, det är många. Ja, det är fantastiskt kul. Det är jätteroligt. Och det är ju så det är härliga killar. Och, och som jag sa innan, det är som det är härligt, jag spenderar en hel del tid med dem, både i och runt. Och inte bara de här killarna, men... Men hela gänget, det är ett fantastiskt gäng och hög stämning, högt i tak, eh, jobbar tillsammans. Jag är inte förvånad att vi ser så många, både ledare och, och, och spelare med. Och precis som du nämner, du har Ted och Leon, jag är ju helt övertygad om att de kommer få sina chanser här i landslaget längre fram i vinter också. Så att, eh, och, och kanske fler, där är säkert möjligheter att vi ser andra också, så att, eh, Jätteroligt det är det och gör oss jättestolta givetvis här. Märktes du av på jobbet att det var high life får säga men högt hög glädje, högt i tak och kanske rent av tårtor? Ja, men jag, tycker vi har, jag tycker vi har generellt en väldigt hög energi på, på, på jobbet och eh, det är precis som den fina starten vi har fått på säsongen. Vi försöker liksom jobba på och komma till jobbet med energi. Eh, om vi vinner eller förlorar eller om det går bra givetvis så, så firar vi det och vi, vi kanske ett par extra leende men vi försöker ta med och vi försöker hålla det på en jämn nivå och, och jobba vidare metodiskt med det vi, det vi kan bli bättre på både på kontoret och nere i omklädningsrummen och på isen så att eh, vi, vi försöker inte köra för högt när det, när det går bra och inte för lågt förhoppningsvis sen om när vi kommer in i, i svackor. Men det var ju en speciell dag, det, kan man inte, det, ska man inte, det ska man inte neka till. Och det toppades ju också, om det nu gick att toppa det landslagsbeskedet med att just dessa landslagsspelare faktiskt gjorde en fantastiskt bra match. Hela laget också. I det som blev en kross mot Djurgården. Krossade Djurgården borta på hovet. Ja, Rifalk stod ju inte som Vill stod, men vill var jättebra Och han skulle ju, ska ju då spela i tjeckiska landslaget Så låt oss gå till matchen Vad ja. såg du? För jag antar att du såg matchen Ja, jag tittar på matchen eh, jag, jag tycker att de spelar, de fortsätter Och, och det är det jag blir imponerad går lite tillbaka till vad jag sa innan det här med komma, De kommer till jobbet varje dag Vi jobbar för att bli bättre på det vi gör varje dag nu hade vi förlorat ett par matcher innan men vi lät oss liksom inte bli låga för det utan vi jobbar på metodiskt efter vinster, vi jobbar på metodiskt efter förluster. Det förvånar mig inte att vi kommer upp till, eller till, till HVT och gör en sån match som vi gör. Jätteroligt att se givetvis. Fantastiskt kul. Nisses mål i andra perioder. Ja, ja, stanna en, tillit <här> bara i ögonblick vid det. För det här är något som vi inte ser så ofta. Okej, okay, han gjorde det mot Färjestad förra säsongen. Det blev årets mål. Men det här var faktiskt Ännu snyggare, för det var fler ingredienser i hans sårade mål den här gången. Ja, nej, det, är ju en, en, det är ju ett konstverk. Men det är samma där. Jag, jag, de, de som har sett eh, Nisse träna och, och är kvar på träningarna och jobbar med sin klubbteknik, jobbar med, sin, med sina individuella så säga, eh, utveckling, eh, stenhårt dag efter dag. Ofta kvar sist på isen eh, en halvtimme, en timme efter liksom laget har lämnat. Han jobbar med detta stenhårt och, och, och visst, det förvånar ju när man ser det här. Man förväntar ju sig aldrig att se ett Sånt mål. Men det är ju grejer han jobbar på det och det är liksom inte det är inga tillfälligheter att det är just han som gör sånt här med. Det här blir bara bli en riktig klassiker på Youtube, vad det lider. Det lär det ju bli. Jag hör redan att det visats rätt mycket runt om i världen här. så att, Jättekul, men det, det är ju också... Det... Det är ju också, det är, det är kul att vi har sådana, det är kul att det blir sådana mål, men det är ju, tillbaka till matchen igår, det är ju en laginsats och det är det vi tittar på mycket och jobbar mycket för, att, liksom att det, det är en grupp och det är en grupp och vi jobbar tillsammans i den gruppen. Och, och jag tyckte det var kul, igår så både Leon och Daniel och, och Anton också, den kände jag ju en fantastisk match igår, jag tror de hade sex poäng totalt. Um, vilken koll du har. Ja, nej, men jag följer, jag följer ju jag familjemedlemmar allihopa. Så, ju, så, att jag, jag så klart, du ska ju ha koll som, som klubbdirektör. Men, ja. alltså, ner på den detaljnivån, det var, det var imponerande får jag säga. Ja. Ja. Nej, men det, det, det blir ju. Men man, det går väl det kommer väl med jobbet till viss del att du, du engagerar dig och du lär känna de här äh, killarna på ett, på ett sätt som, som gör att du dras in i. I, i det också och, och, och det är ju en som som givetvis är jättespännande med det här jobbet att, att ha det så och, och, och det är kul att se när det, när det lossnar så och, och Daniel och, och, och Leon som, som ju spelat mycket ihop för och då hittar tillbaka och liksom den känslan och det är kul att se men du, du som har hand om mycket med ekonomi och så vidare och sport har ju blivit framförallt elitidrott och väldigt mycket ekonomi har varit så under många år, det blir bara mer och mer och mer Den kryddan, den extra dimensionen som Nils Höglander ändå visade i matchen spelar det någon roll överhuvudtaget? Ja, det spelar roll för underhållningsvärdet men är det, skulle du säga att det ändå är viktigt i det stora hela vad gäller tilldragelsen till sporten spelar det roll eller skiter folk i det, huvudsaken är att man vinner? Nej, ja, alltså det, det är ju inget, vi, det är ju inget vi, vi fokuserar ju väldigt mycket på laget Men lag, utan laget så att han, kan han inte göra en sån typ av konstmål ju. men sen är det givet att det är bra för ishockeyn, det är bra för SOL, det är bra för hockeyn som sport att, att, att, att, att, att, att, att sådana här konstmål görs, för det är ju det är ju cykelsparkarna i fotboll och det är ju de här det är den typen av mål det, det får ju in eh, dels dels engagerade ju fansen redan idag men det är också en sån grej som via Youtube och de här sociala medierna det är ju sådana highlights så att säga som, som även får in nya tittare och nya som som där normala mål kanske inte når ut normalt men en sån här ett sådant mål når ju ut till en publik som är långt utöver den vanliga hockeypubliken så att säga och det är klart att med såna, med sådana grejer så är det ju folk som säger Oj, det här vill jag kunna säga igen Eller titta på mer matcher så att säga Och det är jättepositivt för sporten, det är ju inget snack om saken Och för Rögle också, är och med att han just det spelar för oss så att, ja, äh, det, det, det är ju kul och det är ju klart att alla de här individuella prestationerna äh, Hjälper till att bygga intresse äh, i och kring hockey här i nordvästra Skåne Så att, äh, är det är jättekul det Ja, vi släpper den matchen Blickar kort framåt mot Nästa match mot Luleå För de är tätt, kommer tätt här nu För ögle tre den här matchen äh, Den här veckan, oj vad jag dribblar på orden nu Men tre matcher i veckan En är avklarad, Luleå härnäst Och sen är det Linköping hemma innan detta Landslagsupphåll kommer och då tar vi hjälp av Linus Alin från hovet där Rögle tränar idag och lyssnar till vilken lägesrapport han har att förmedla. Rögle tränade alltså på hovet ungefär en halvtimme utan Dennis Eberberg och artiklar kring smällen som han fick i Djurgårdsmatchen finns att läsa på hd.se. Både med sportfamon Chris Abbott och lagkaptenen Mattias Sjögren. Vad det verkar, eftersom Eberborg missar all matchen på torsdag så kan Adam Edström komma och gå in på hans plats tillsammans med Mattias Röggen och Nick Sörensen. Man ska också säga det att Rögle bör nu få en lång skadelista med tanke på att Hedbertén saknas sen eh, premiärmatchen och sen har Cody Curran och eh, Daniel Bartov borta. Plus nu då Dennis Everberg. Och Dessutom så är Leon Bristet eh, osäker eftersom han tidigare aviserat sin tvekan till att hänga med upp till Luleå eftersom man, att han snart ska bli pappa. Och det betyder att eh, det finns många frågetecken att reda ut i laget inför eh, matchen uppe i norr för Rögle. Linus Alin kommer tillbaka med en intervju med tränaren Cam Abbott och vi kommer tillbaka, Daniel och jag till det där med Dennis Everberg i slutet. Men nu Daniel, ska vi fokusera Helt på dig ett tag. Nu får du presentera dig för de som inte vet än vem du är. För du har varit snart exakt tre månader på ditt nya jobb som klubbdirektör i Rögle när du efterträdde den Markus Thuresson. Berätta lite om dig själv. Ja, jag är 46 år gammal, växte upp i nordvästra Skåne i Bjöv, Bildsholm rättare sagt, kommun. Gick gymnasiet i Engelholm där jag fick kontakt med Engelholm första gången då. Så gick jag tre och gick på tennisgymnasiet där på slutet av 80-talet, början av 90-talet. Triddes fantastiskt bra i Ängelholm då. Fick sen chansen att komma över till Nordamerika på college efter gymnasiet via tennisen. Och gick på college ett antal år och trivdes jättebra in i USA då. Flyttade hem igen och började jobba på, på Nestlé här i, i, i Sverige. Jobbade här i Norden ett antal år. Fick sedan chansen 2001 att flytta med Nestlé till Nordamerika. Där jag sedan i princip har varit eh, bosatt eh, sedan 2001. Eh, hade ett år i Schweiz också. Jag var i Schweiz 2008 eh, på globala huvudkontoret där. Men mestadelen av tiden i Nordamerika, Los Angeles på Nestléas huvudkontor där. Jobbade mycket med affärsutveckling, bygga varumärke, eh, hel i början av karriären också. Men eh, satt mig i, i ledningen i ett antal av Nestlé's eh, divisioner eller bolag i Nordamerika. Eh, och har som sagt jobbat väldigt mycket med affärsutveckling och bygga, bygga varumärke. Och, eh, sen kan man säga att idrotten har jag alltid varit en jättestor del i mitt liv. Dels byggade tennis och sen spelade lite fotboll. Senast låg sönder axeln ganska tidigt här efter college. Så att, äh, spela spelade några år i de lägre divisionerna här i nordvästra Skåne. Sen har jag flyttat hem. Där i mitten på 90-talet spelade Bilsom Skiff. Eh, division 4, 5. Till och med ner i 6, tror jag, något år där. Men jag hade fantastiskt kul. En fantastiskt fin förening ute i Bilsom. Där som fortfarande hade 100 års jubileum här i, i veckorna. Så att, eh, jättefin förening. Eh, idrott har varit en jättestor del i mitt liv. Har eh, också hämtat mycket av inspirationen för mitt ledarskap inom idrotten. Både, både från Europa här men också mycket i Nordamerika. Och, och tagit med mig mycket från idrotten in i, i affärslivet. Och sen få en chans som detta eh, som, som vd och klubbdirektör för Rögle. Att kunna kombinera liksom, idrott med den erfarenheten jag har skaffat från affärslivet. Och det är ju en fantastiskt spännande utmaning. Och och uh, jätteroligt verkligen så att uh, tre månader det känns, uh, jag vet inte det känns längre eller, eller kortare men det känns uh, det är jättespännande det, är det. börjar komma in i det bara tycker jag och få ett bra inblick i organisationen. Och du kommer in i ett Skepp som har bytt riktning får man säga Från att det har varit ett lindansande lag Mellan serierna Och nu är man ju faktiskt inne på sin Ni, inne på er femte säsong I rad i SHL Etablerat er, men det har ju varit tufft Egentligen ända fram till För, ja vad ska man säga Något år tillbaka mm. För ni hade ju en jobbig start på förra årets säsong också Så du har ju kommit in i rätt tid För att känna medvinden kan man säga Ja, och det, det får man ju tacka Ja, det är styrelsen och Marcus för, för, för det jobbet som har gjort styrelsen. Egentligen redan innan Markus kom, de, det är väl en 5-6 år, så de började sätta ihop den strategin vi nu jobbar på. att jobba med just en långsiktig strategi och, och hitta en stabilitet och, en, och bygga upp organisationen för, för framtiden. Och så kommer ju Marcus in och gjorde mycket av det jobbet här och har byggt en väldigt väldigt stabil Plattform som vi nu äm, arvar så att säga och, och, och ska bygga vidare från. Och, äm, så, så givetvis det jobbet står Jonas och Marcus har gjort ihop med organisationen för jag har ju varit här tre månader äh, och det är en äh, känner fantastiska människor äh, och fantastisk energi både givetvis nu känner vi det utanför organisationen men, men även i organisationen. Äm, härlig energi mycket idéer redan för hur vi ska fortsätta utveckla Föreningen både, både ekonomiskt då, men också sportsligt, uh, både avlagsmässigt uh, men också sen ner i akademi och på juniorsidan när vi börjar titta på um, utvecklingen framåt. Så att det ser jättespännande ut. Du kan gissa hur mycket uh, full frågor som bara bombar in i min skalle just nu. För jag har ja. tänkt på några när du berättade om dig själv och tänker på några nu i det svaret jag hade här. Så jag får försöka sortera det här på något vis. Vi börjar med detta. Du pratar om tennis, du pratar om fotboll och Billesholm och allt detta. Men hockeyn då, har det funnits ett hockeyintresse någonstans i livet? Ja, alltså hockeyintresset, och det har det gjort. Min, min pappa, eh, som nu är pensionerad och behöver ut i farhult, eh, har, tog mig på, på mina första rögglematcher redan när jag var 5-6 år gammal. Eh, var inne i, eh, i gamla Isällen i Engelholm och tittade på, på matcher och åkte även på en del matcher med pappa där i de tidiga åren. Så jag har ju följt Rögle sedan tidigt, ja, tidigt 80-tal. Så Rögle har alltid varit väldigt nära till hjärtat. Sen hade vi ju inte i Billesholm en, en hockeyklubb. Så jag har nog spelat alla idrotter så organiserat. Men det fanns ingen hockey i Billesholm. Vissa av kompisarna åkte till Åstorp som var närmast och spelade lite där. Men jag, jag, det blev på vintrarna nere då frös det. Fyllde kommunen innan hade en liten damm där nere i Kungsgården det. och så frösten till och så spelade vi där nere på så fort vi kom från skolan och så här. Så det blev mycket hockey där, men ingen organiserad hockey för min del. Men det, det har ändå pumpat grönt och vitt blod i hjärtat sedan tidig ålder här. Absolut, absolut. Det var 80-talet där med Kent Swiss i målet och, och Dave paulin var väl den första stjärnan jag alltså jag kommer ihåg som verkligen liksom satte sig i, och det var Jag tror det var 80-81 någon gång som han var över. Uh, och sen hela det gänget uh, där på 80-talet. Nej, det är väldigt starka minne och sen givetvis in på 90-talet med kvalet mot Leksand uh, jag kommer ihåg 39-graders feber jag sk <laughs> skulle inte missa den matchen. som jag satt på Leksand där i, i hög feber men, men uh, fantastiskt kul. Det säger, det säger väldigt mycket tycker jag. En annan sak då om vi går tillbaka till ditt svar. Uh, där du pratade om din tid i USA och att du har tagit med dig en del i ledarskapet därifrån. Din mentalitet, okej. Okay. Svenskt DNA, svenskt blod, svenska gener. Borta i Nordamerika. Alltså mentaliteten. Har du tagit med dig mentalitet därifrån? För det är på ett annat sätt vad jag har förstått det. Du har bott där men jag har träffat många nordamerikanska idrottsutövare genom åren för mig, i min karriär på olika arbetsplatser och i olika sporter. Jag ska snart sammanfatta vad jag har upplevt. Du får börja med din bild av din mentalitet idag. Ja, Nej, men Jag ser ju nog mitt ledarskap och min person. Jag har ju jag har bott i USA nästan halva mitt liv och eh, har ju givetvis fått mycket influenser därifrån eh, i framförallt mitt ledarskap som jag sa. Där, där, eh, eh, och det är en annan kultur, det är en annan... Eh, Uh, ja kultur är väl egentligen ett bra sätt att säga det men du, du, uh, och där är, där jag säger inte att allt är fördelar där och jag ser inte att allt är fördelar här men det är mycket fördelar i, det, i den svenska så det jag har försökt göra det är att hitta en blandning av det jag uppskattar och, och gillar med den svenska uh, ledarskapet där där man uh, ofta är väldigt duktiga på att bygga ihop lag och, och, så att alla har en röst och vi får ihop liksom Grupperna och det här med demokrati är väldigt viktigt. Alla ska vara ganska lika. Sen är det, det ska ju inte hålla understående, den amerikanska... Det är mycket där som jag har uppskattat själv. Det är ju just att man vågar vara ambitiös. Och, man vågar, och det är liksom inte fult att vara ambitiös. Utan det är snarare så att det, det uppskattas i samhället av folk som liksom vågar... Kanske sticka ut hakan lite grann, och men också djur är vilja liksom att ta jobba hårt och, och, och jobba för någonting äh, äh, större, så att säga. Och, och just den ambitionen och den den, den gillar den inspireras jag av. Och det är någonting som jag har tagit med mig i mitt ledarskap från Nordamerika, kan man väl säga. Och så min bild då. Jag som står och leder det här röglepodden... Ja. Väcka ut och väcka in och så vidare inte jag själv är ledig. Och jag vet ju att ni som lyssnar på det här, ni, ni kan ha lite blandade uppfattningar om mina så kallade jinxar som ni säger. Och ja, det kan man ju tycka att jag gör som kanske skjuter upp förväntningarna väldigt högt och så vidare. Men jag ser mig själv också som en ambassadör eller missionär. Jag vet inte vad man ska säga. Det låter ju så pretentiöst. Men någonstans att krossa. Jantelagen, jag ser ingen Problematik i att Ha höga förväntningar Ha hög tro Gissa mig till att det här kommer att gå bra Alltså vara positiv och, och Lägga ribban väldigt högt Okej, okay, jag har fel Och det har jag haft redan, det vet ni Men ändå någonstans Vad gör det om man har fel? Vad gör det att tro att det här kan bli Väldigt bra? Vad gör det om Chris Abbott Sportchefen säger att de är här för att, att vinna guld. Vad är problemet? Blir det inte så? Blir, blir smärtan större? Nej, inte i min värld. Men jag, jag tycker någonstans där, där, finns det en brist i den svenska mentaliteten att inte våga ta ut svängarna att, att vara rädd för att misslyckas. Finns det någonting i mitt resonemang, eller är jag en ensam i det här, Daniel? Nej, men jag, jag tror det ligger väldigt mycket i det. Jag tycker det jag hör från dig är, är, är lite mer åt det amerikanska hållet eh, där man vågar sticka ut. För mig är det mycket... Sätter vi inte ribban högt så kommer vi inte nå dit. Och, för, och, och vå, så vågar du inte äh, tro på dig själv och, och tro på oss som grupp och förening. Och sätta krav som sen som, som äh, bygger mot de målen. Så kommer vi aldrig nå dit. Det, så... så Sätter du en ambitionsnivå som är medel så, så, så, så kan du vara nöjd om du når med det givetvis. Men du kommer ju aldrig nå toppen. Så för mig är det ju... För mig, det är kanske lite med min ålder. När jag är 46 och börjar bli lite, lite gammal. i. Men, men för mig livet är livet för kort. Och, och, och, och inte våga tro på sig själv. Och inte våga tro på det man gör. Och, och, ska man nu lägga ner sin själ på någonting? Precis som Chris och Cam gör och, och vi andra i organisationen. Ska vi nu lägga ner vår själ i det? Så varför inte sikta högt är, är ju min mitt svar så att säga, på det. De vågar ju sikta allra högst. Hur högt vågar du sikta? Nej, men jag, jag, jag, jag, jag, Vi jag, lika jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, Vi jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, jag, Sen jag, eh, sen, sen jag, ska man ha lite tur Men det, så det, vi, vi sätter inte en ambition att vinna ett SM-guld utan vi vill vara med och kriga om ett SMG. om det är topp 4 eller topp 6 så att man är med sen kan allt hända där målet kommer att vara ett SMG. vi ska vinna ett SMG och, och det är därför jag har tagit det här jobbet jag tror jag berättade det för Linus här, om, här om en att. hade jag inte känt att de här att styrelsen och hela organisationen verkligen trodde på detta och var villiga att ta det jobbet som kommer att krävas så här gör jag ju aldrig tagit det här jobbet utan vi ska ha hem det och vi ska också... Eh, men det vi jobbar för det är det här tillbaka metodiskt varje dag för att bli lite grann bättre. Både på individnivå och som, och som grupp och som lag. Gör vi det eh, så jag är jag helt övertygad om vi kommer att vara med och slåss om de här platserna när det blir slutspel. Och sen ska man ha lite tillfälligheter med sig och sånt där men då har vi chansen. Och truppen vi har på plats idag, lite i början fantastiskt genkilla Helt övertygad om att vi har precis allt som behövs för att nå dit. Om, om, vi, har, om vi fortsätter att jobba metodiskt och håller ihop och får ihop den här gruppen på ett bra sätt. Precis som det lutar åt nu. Det kan gå redan i vår. Men om du inte gör det, inom hur många år tänker du att ni i alla fall ska ha bergat ett första SM-guld? Det har jag inte ens tänkt så där jättemycket på. Vi vill se. Vi vill vara med och kriga. Eh, sen om det tar två eller tre eller fyra år men vi ska vara med och slåss där uppe det är där vi hör hemma och det är där ambitionsnivån är kommer fortsätta vara eh, tittar du bara på för förändringen från förra året till detta och vi bygger nu nu är stabilitet jätteviktigt här och, och tittar du bara på förberedelserna som, som Chris och Cam och ledarstaben, jag ska inte säga Chris och Cam för det är hela ledarstaben och eh, laget kommer in i denna säsong jämfört jämför med förra hur mycket mer detaljer de hunnit med nu när de har liksom varit andra året. Vi kommer fortsätta att bygga på samma och utveckla det här ledarskapet och laget framöver. Och det kommer ju göra att vi, vi kommer att bli bättre efterhand. Så om chansen är goda i år så ska de vara lite bättre för nästa år. Det är ju det som är tanken. Så att vi kommer jobba metodiskt och vi kommer inte ge oss från det färdigt. Det där gillar rögle supportarna att höra. Det kan jag lova dig. Nu har du nämnt Chris och Cam Abbott. Ett antal gånger redan, och vi måste stanna till någon minut vid de här två twillingbröderna. För de har gjort en revolution i klubben, och de har infört en helt annan mentalitet än nordamerikansk också, och tror på det de gör. Låt oss titta tillbaka, för du har känt dem här en tid. En tid innan du började som klubbdirektör för Ögle, eller hur? Ja, så är det. Jag, jag lärde känna det var Chris först. Uh, och det är väl lite över ett år sedan nu som, som Chris och jag träffades. Uh, uh, ja, vi flyttade hem sommaren 17 och flyttade ner i, in i Engelholm. Så jag sprang på Chris, uh, uh, Jag var nog i första gången, och, och började prata lite grann med honom uh, där och sen... Uh, Eh, sen byggdes den det eh, lite vänskap i början men sen byggdes det ju vidare med att, att vi började prata lite ledarskap vi började prata lite uh, uh, ja, han var intresserad om mitt, och jag hade använt liksom, ledarskap i min i affärsvärlden och, och jag började lyssna lite med honom hur han såg på ledarskap inom, inom idrotten och sen Sen, och sen Cam också. Sen, hade, sen var det ju egentligen då förra hösten när, när vi gick igen eller höglig gick igenom, en ganska tuff period som, som utmanar givetvis både dem individuellt och, och föreningen. Där han lite mer aktiv, vi börjar jobba lite mer aktivt med just dels lite individuella frågor som han hade på bordet just då. Men sen också just ledarskapet generellt. Och, och det är det som det är mycket härligt med de här två killarna, men det. Det som framförallt sticker ut för mig det är ju deras eh, alltså ambitionen att utveckla sig själv. Det är många som, som pratar om den kravbild de nu ställer på sin trupp och så här. Jag kan säga att den, den kravbild de ställer på sig själv är nog tio gånger högre än den kravbilden de ställer på, på, på truppen. Eh, och det är, Så de jobbar ju väldigt, väldigt hårt med sin egen utveckling och, med, och utveckla sig själv som ledare i de rollerna de har eh, just för att kunna bli bättre. Och det är en härlig, det är en inspirationskälla och så andra bara det. Om man ska titta på från, från andra hållet då, det finns ingen risk här för att man någonstans hamnar i annöd, att ha två sådana passionerade människor som brinner och lever för att lyckas i sina egna roller och inte minst för klubben, att man någonstans bara känner orkar inte mer slappna av, tagga ner vi kan mm. inte ha det så här över tid för vi, vi får ingen luft mm. det kan inte Inget det risk? Jo, det, det gör det väl alltid. Att det är ju två, de är, de är ju som ni flesta känner. De är ju, har ju väldigt hög passion, väldigt hög energi eh, Och där är ju då dels de andra ledarna. Och det var ju viktigt för mig i början att känna att vi hade en... Eh, alltså lär känna ledarstaben, inte bara de två utan de andra. Så jag la ganska mycket tid här i början med, med, med Volle, eh, Janne och Corey- Magnus Vänster och målvakstränaren. Ja. Just det, och, och Corey och Janne. får känna känna, både individuellt men också med Chris och Ken för att känna att de verkligen är högt i tak. Och, att, och det som det som jag, det som som jag kändes väldigt tidigt snabbt bra för mig det är den gruppen, för, för det var ju viktigt att den gruppen kom ihop, precis som det är viktigt att vi pratar om spelarna, att vi får ihop grupperna där. Så det var ju att, att gruppen kom ihop. Och där är ju, Jannes rutin är ju fantastiskt viktig och han är ju en väldigt lugn människa. Eh, ni ser säkert Janne Och pratar väldigt mycket med Cam under matcherna eh, så han ju, och, och samma Corey Väldigt, väldigt lugn som person eh, Så där tycker jag vi också Vi har hittat en, en, en väldigt bra mix eh, sen, sen är de lugna som personer och, och Utåt Men de är också väldigt eh, Tittar du på Janne, en härlig kill Kan också vara väldigt envis och, Så han, han har han något att säga eh, så, så berättar han det för Chris Han berättar det för Cam och han ger, han, är, han ger sig inte så lätt gärna. Så, att, så att där är en, jag tycker det är en härlig dynamik. Och den är jätteviktig med, med två killar som, som Chris och Cam givetvis. Och sen spelar ju jag en roll där också. Och utöver det så spelar ju givetvis den här gruppen ledare i laget också en jätteviktig roll. Där då Mattias har tagit C1 i år och, och gör, tycker jag gör det fantastiskt bra här. När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen.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 Gå in på svedea.se slash foretag och jämför själv. Ja, med ett med lugn och en, en mogenhet som är jätterolig att se. Ja, det var mycket där, Chris och Cam, men, Och Du har ju berättat också för, för oss tidigare att du redan nu vill förlänga med dem så att det har kommit igång något snack kring det va? Nej, ja, den rubriken blev kanske inte riktigt som jag hade trott i, i okay. av Linus där, men okay. det jag sa till Linus och jag kan säga berätta här igen är ju att vi eh, redan när det samarbetet började med klubb med Chris och Cam så var ju förhoppningen att det skulle bli ett långt samarbete eh, och det, den, den eh, vi ju och det är inte bara med dem två utan med Corey och, och nu med Janne också Så att vi, ser, vi ser ju styrkan I att kunna bygga Stabilitet över tid För det tar tid, du ser skillnaden nu som jag nämnde innan Mellan första året och andra året Det är, det är en process där du bygger vidare På hur vi spelar Och hur vi tränar Och, så här. och det är där ingen det, det fortsätter, vi fortsätter känna så Sen kommer vi under vintern här Sätta oss i styrelsen och fundera ut Hur vi och har, givetvis ha en dialog med Chris och Cam och Corey också om deras kontrakt. De har ju där ett och ett halvt år kvar på kontrakten. Men vi kommer nog fundera på det här i vinter och ta en diskussion och se vad som blir lämpligt och som passar oss alla. Du kan nog förvänta dig att en huvudtränare som Cam Abbott, om han fortsätter lyckas som han gör nu, blir hett villebröd för andra klubbar. Och då vill det allt till att du lägger fram ett rejält lockbete kanske för att få han och stanna. Ja, det, det, det för den diskussionen får vi ju ta och det, det, det är ju klart att det här jobbet som de gör och uppmärksammas eh, de har ju båda två höga ambitioner och, och som klubb, det går ju tillbaka till det vi pratade om innan, det här med, att få, med landslagsuppdragen och få ledare. Vi vill utveckla ledare. Om Chris och Cam eh, nu kommer vi ha diskussioner om dem vad är deras långsiktiga mål? Eh, det behöver vi inte prata om här, men, men eh, eh, Viss, som vi, vi, vi vill ju se att våra ledare på alla nivåer utvecklas och får de möjligheterna i livet som är deras drömmar. Och det är ju likadant med Chris och Cam. Så att vi kommer ju jobba med dem. Sen är de ju... Äh, de har jätterögliga ett båda två. Så att äh, ja... Äh, vi, vi kommer ha de diskussionerna med dem här i, i vinter och de vill vinna här också. Precis som jag sa innan att jag tror jag är ganska envis, jag kommer inte ge mig för vi, vi, vi har de här vinsterna och jag kan säga det, om jag är envis så är de två ganska envis också så att ja, vi ska nog få hem lite medaljer hit först, det är väl tanken och sen, sen får vi se vad det blir av Chris och Cam ja. du, du har höga ambitioner, stora visioner, men en förutsättning för att ni ska lyckas med detta är ju en ekonomi som är god jag, nu läser jag faktiskt innan till så jag inte får siffror fel, men det senaste De senaste siffrorna ni presenterar då. Det var 127 miljoner i omsättning, vinsten, nästan 3,4 miljoner kronor och eget kapital på 7,7 miljoner kronor nu. Hur, hur, um, har, hur har ekonomin utvecklats sedan dess som du kan ge oss en aktuell status? Ja, ja, jag vill inte för mycket detaljer men det, det är ju helt klart att det intresset eh, som vi nu ser kring våra matcher där vi. Eh, nästintill säljer ut arenan här på hemmamatcherna. Det, det hjälper ju till så att säga. Så vi, vi budgeterade med, tror jag nämnde för Linus också här om veckan på, på en dryg miljon. Nu ligger vi lite över de snitten i publik och så som vi hade räknat med. Så det ser ganska bra ut där. Sen har vi gjort stora investeringar. Vi har anställt som kanske inte så många vet, men inom Inom vår ungdomsverksamhet, vi har anställt fyra stycken tränare som nu som tränar vår ungdomslag för just höja kvaliteten och, och säkerställa den kvaliteten på ungdomssidan. Eh, vi har gjort stor investering inom vårt hållbarhetsarbete som vi nu har börjat gå ut och prata lite mer aktivt om. Som är jättespännande. Eh, där vi visar att vi, vi och vi kommer, det kommer att vara ett stort fokusering för mig också, att vi kommer att ta ett större ansvar i samhället och och jobba med kommun och näringsliv för att få med så många vi bara kan här i samhället. Så att vi har gjort stora investeringar. Vi kommer fortsätta göra investeringar i arenan. Vi kommer fortsätta göra investeringar i upplevelsen kring kring mat och sånt här. Men visst, det ser lite positiva ut än vad, det, än vad budgeten visar. Så vi är lite före. För de prognoserna som sattes så att det är jättepositivt med intresset och det hjälper givetvis i, i ekonomin också Ska vi ta en av investeringarna kanske, eller en kommande investering ni har ju börjat en flicksatsning men hur ser det ut framöver, vad tänker du kring flickhockey och kanske ett damlag vad det lider i SDHL hur ser du på det 2019 i Sverige där ligan SDHL får allt mer uppmärksamhet och där lagen i SOL. ofta har lag också i SDHL. Mm. Jag, hade, jag, jag kan börja med våra flickor. som jag fantastisk grupp av tjejer. Vi har 30-35-tal tjejer nu som tränar i flicklaget torsdagar fredagar. Jag var faktiskt själv med dem på isen här i fredagskväll. Torsdags var det förresten, torsdags kväll förra veckan. Jag hade chansen att vara med och spela lite med de allra yngsta tjejerna, 5-6-åringar. Och hade fantastiskt kul. Det är ett härligt gäng tjejer. Den gruppen har ju dubblats från i fjol. Eh, och, det jag kan, eh, och nu kommer vi jobba här under hösten med att ta fram en plan. Eh, som eh, får säkerställa fo den fortsatta utvecklingen för eh, flickhåkien. Och det är en femårsplan som vi kommer jobba fram. Eh, som ser redan ser väldigt, väldigt spännande ut. Jag är... Eh, eh, vi kom, detta, detta är här för att stanna. Vi kommer ge dem alla förutsättningar och det vi vill se till nu är att de verkligen har förutsättningarna och att, att vi eh, bygger vidare på den fina start vi nu har fått för flykåken. Min dröm är ju att se ett, lag, ett damlag här på sikt. Sen har vi inget intresse av att köpa ihop ett damlag bara för att liksom checka sätta en check i en box för att nu, nu har vi damlag som vi har köpt ihop ett lag med utländska spelare för att kunna spela damläggen. Det har vi inget intresse av. Men att bygga detta på rätt sätt långsiktigt underifrån med de här härliga tjejerna som vi nu redan har fått in och bygga vidare på dem och ge dem förutsättningarna för att kunna utvecklas och på sikt att bygga ihop ett lag det är precis det vi drömmer om och kommer nu sätta i print och formalisera en sån plan. Och där har vi Uh, nej, nu kan jag inte säga för mycket, men vi har, där kommer vi ta in <skratt> då, lite. Det är, här, här är du fri. Där det finns alla kommer, möjligheter att prata. Där, där, kommer vi, där kommer vi också ta in um, just för att säkerställa att detta jobbet och att, att vi gör det på rätt och bästa sätt. Kommer vi ta in lite folk uh, som, som kommer hjälpa oss uh, med detta och både inspirera tjejerna och, uh, och säkerställa den här utvecklingen. Så det. det jag tycker det är jättekul att vi har fått igång det och nu ska vi verkligen se till att, att, att vi ger de förutsättningarna att lyckas. För att det ska kunna bli verklighet så kommer det att kosta pengar, Daniel. Och det kommer att kosta mycket pengar. Är du beredd, är ni beredda att avsätta de pengarna för att det ska bli verklighet? Ja, absolut. Som så, så modern förening... Sen har, vi ju, sen har vi ju en konståkningsverksam. Vi har ju flickor. Jag tror inte många kanske tänker på det, men vi har ju en stor... som duktig konståkningsverksamhet som, som vi också ska utveckla och jobba med. Eh, men att ha, flick, ha ge flickor samma möjlighet att spela hockey och utvecklas i hockey och utvecklas som människor utanför isen via hockey eh, är en självklarhet för mig och det är en självklarhet för styrelsen och vi kommer att göra, eh, göra precis det. Sen kommer det kosta pengar, det är ju absolut helt rätt. Men som modern förening och så och, och, så, så det är rätt sak att göra och det kommer vi göra Men om ni då inte ska köpa in Ett damlag och sätta en bock I den rutan för att kunna säga att nu har vi Ett damlag utan låtar Det får ta den tid att bygga på sikt Vilket tidsspann pratar vi om Då innan det faktiskt kan vara en, en, Ett damlag Som finns i SDH om ni ska bygga det från grunden mm. ja, det, det, det, det. Vi vet inte riktigt hur lång tid det tar Men det är därför vi vill se till jag har en känsla av att det kan gå fortare än vad vi tror om vi bara får in rätt inspirationskällor och rätt människor som kan, som kan driva detta och, och, och leda detta arbetet internt. Så det är det vi jobbar mycket på nu. Sen kommer vi bygga en plan som eh, kommer leda ditåt. Sen är det som sagt eh, frågan hur, exakt hur lång tid det kommer ta. Det är svårt att uppskatta idag men jag kan säga om ett par månader hoppas jag kunna vi presenterar en plan och och lite våra tankar specifikt, hur den kommer att se ut och kanske lite grann hur lång tid det kommer att ta också. Spännande, och det räknar med att vi får ta del av vad det lider. Ett namn, när du säger att söka namn som kan inspirera och vara med i det här kanske, jag slänger ut med det nu. För det är ett namn som är väldigt välkänt, Maria Rot. Ja, det är ju ett välkänt namn i de här kretsarna. Jag har... Eh... Spännande namn. Ja. Maria, och jag har träffat Maria ett par gånger. Eh, eh, Jätteherlig människa. Eh, givetvis hennes, hennes hockey, och så, så pratar ju för sig själv, så det behöver vi kanske inte ens prata om. Men inte bara det, hon är också en härlig människa och en härlig syn tycker jag på. Eh, inte bara på vad gäller flickhockey, men, men andra värderingar i, i, som är viktigt i samhället också. Uh, vi har en dialog med Maria och vi ska ha ett möte med Maria nästa vecka. Så vi får väl se det där. Det var så pass. Hon är ju gammal röglig. Jag menar, jag hade lunch med Kenny här om dagen också. Så att det är ju många. Vi, vi pratar om en ny kultur och så där, men det är ju många. Så historiken här är ju jättestark och den är viktig att bevara också. Och det är ju många gamla hockeyspelare här som som jag eh, som jag inte har hockeybakgrund heller så är det ju jätteviktigt för mig att ta, eh, få så mycket input jag kan från, eh, från de här enormt kunniga människorna både på, på dam- och flick-sidan men också på herrsidan. Ska jag tolka det här som att Maria Roth är en, en person och människa du vill ha in i organisationen och jobba för er? Ja, men det är ju helt klart. Jag skulle drömma, alltså det hade varit en dröm för mig att finna Maria och jobba, hjälpa oss i någon form med att eh, jobba eh, med bland annat och Jag tror Maria, hon är ju dels en fantastisk kunnig så att hon kan hjälpa oss på mer än flickhåken. Så jag vi, håller, vi har en dialog med Maria som, som är, kanske till och med lite bredare än flick. Men, men eh, sen har hon ju en del andra projekt också som är viktiga för henne. Och eh, så, så det vi hoppas eh, Jag kunna hitta ett, ett samarbete Som kanske som kan hjälpa Hjälpa oss båda så att säga Men eh, det hade varit tjänstefel om mig Att liksom inte, inte räcka ut en hand till vissa av de här personerna ju, så att. Om vi släpper Flickor, damer Den grenen av rögle Nej det gör vi inte för att den ingår i det, det Stora träd som jag då kommer till Om det här ska fungera Arenan Byggas ut Eller hur blir det där Jo, det hoppas vi. Det hoppas vi definitivt på. Vi håller på, som i alla sådana här byggprojekt, så kommer det ju, blir det budgetar och så blir det ju prioriteringar av vad vi ska prioritera och vad vi över annat. Så att vi håller på, det är en process som pågår mellan arenabolaget och oss och, och byggarna så att säga, där vi håller på att titta på design och... Ja, framförallt design och vad vi vill ha in i den här arenan och hur vi ska prioritera de olika delarna. Vår önskelista är ju... Stor! Stor! Och jättestor lång. och lång, jag säga, så är det ju. så, ja, så är det och den ska vara långklart. Men så det vi jobbar med nu är mycket att prioritera och se till så att vi, får det är ju tillbaka till det här med hållbar ekonomi och så här, vi, vi ska ju bygga detta på ett sätt som vi kan leva med sen också både sportsligt och ekonomiskt. Hur mycket är bestämt så här långt Ja, det, är ju inget, det är ju inget bestämt på alltså när om de det är spartag och sånt där utan det vi, det vi vill ha klart först är, att, det är en, eh, att vi alla är eniga med vad vi ska bygga och hur det ska se ut. Sen ska det då fattas ett beslut eh, i arenabolaget om vi alla kommer överens och sen kommer då tidplaner som spikas efter det. Så att, men jag kan säga det, vi jobbar... Det fantastiskt bra dialog. Vi jobbar ihop och det är en väldigt positiv och högt i tak. Och, så att jag ser ju ingenting som skulle få detta att uh, gå snett. Så att säga. Din företrädare, Markus Marcus Thurisson, då dåvarande vd, han sa ju så här. Men jag undrar om det inte skulle gå att klämma in 6500 åskådare och en restaurang där vi kan erbjuda lite enklare mat. Så jag skulle vilja skapa 1500 nya sittplatser och ett par hundra restaurangplatser till- och lite större omklädningsutrymmen, främst för våra ungdomar. Är det den visionen som fortfarande ligger kvar? Är det den ni pratar om? Är det de siffrorna? Ungefär, jag kan säga att det blir inte mer än 6500 i alla fall. Det, det sista jag vill göra är att bygga för stort. Jag älskar ju den atmosfären vi har i arenan idag. Så det sista jag vill göra är att förstöra den med att bygga någonting som är kanske för stort för vår kostym. Sen är, kan man ju också konstatera att det med den trupp vi har idag och den ambitionsnivå vi, vi, vi kommer ha framöver så är arenan vi har idag för liten. Och en träningshall uh, och, kanske till. Ja, en träningshall är ju definitivt en hög prioritet här nu när vi pratar om att bredda vår ungdomsverksamhet och bredda vår nivåverksamhet och sådär. Så vi kommer behöva en isyta. Sen om det blir 6500 eller 6000 eller 6 och 1. det är där vi håller på att titta nu exakt vad de siffrorna ska vara. Sen är det behov av omklädningsrum när det är behov av en del andra utrymme också som vi tittar på där också. Men arenan ska byggas ut? Ja, det är, ja. är min ambition och det är det vi jobbar efter. Sen. Så sen måste ju allt falla på plats finansiellt också. Det, vi, vi kan inte bygga det... Det, kan, det får ju inte kosta hur mycket som helst Men vi har ett behov av att bygga ut arenan Absolut Och Marcus Thurusson sa också så här Om jag får drömma säger jag att vi har satt ner spaden inom fem år Då ska vi ha spelat någon SM-final också Ja, det där med SM-final har vi redan pratat om Så det, det tror jag du är helt med på Men inom fem år, det kanske du också är med på Att sätta spaden i jorden Ja, absolut Förhoppningsvis tidigare så Okej, lite mer om dina visioner så ska vi snart runda av det här, eller snart, det vet vi inte. Men eh, jag ska ta och läsa någonting från, från dig som du också sa här, om jag bara kan hitta... Jo, där har jag det. Jag bläddrar i mina papper här, för jag kan inte allt utan till. Du sa så här till oss eh, tidigt, jag, eller ja, nu ska vi se när du var ifrån... Ah, ja, strunsamma. Du har i alla fall sagt så här. Jag har börjat få bra inblick i organisationen och se möjligheter både på kort och lång sikt att utveckla klubben ekonomiskt och sportsligt. Det ser jättespännande ut. Man har byggt en väldigt stabil plattform och vi har många idéer om hur man ska fortsätta det arbetet. Och då frågar jag dig, vilka är idéerna? Bra fråga där, ja. Härligt. Uh, nej, men vi har idéer och. Um... Jag eh, inte dra alla men, men eh, tittar vi, jag nämnde lite grann tidigare om vårt hållbarhetsarbete där vi eh, nu är, eh, har, vilket jag har lagt väldigt mycket av min först, mina första tre månader på både utdefiniera och lägga strategin för fortsatta utvecklingen av grönvit hållbarhet. Eh, där ser vi väldigt stora möjligheter. Eh, som vi nu pratar med både näringslivet i regionen här och med kommunerna i regionen eh, om ett samarbete som eh, kommer vara väldigt positivt, inte bara för Röglebeko men för regionen som, som helhet, det är det som är målet. Vi har en fantastisk video vi kan, vi kan dela med dina lyssnare, jag kan skicka till dig eftermiddag eh, där vi använder ett par av våra spelare som är ute och pratar på förskolor om eh, återvinning och eh, lite grann om miljö. Ett fantastiskt initiativ som är del i grönvit hållbarhet. Vi har ett annat initiativ som vi kallar grönvit kompis. Där vi kommer att ge oss ut på mellanstadiet. Eller mellanstadiet och prata med eh, värderingar och hur man är en bra kompis. Och få med oss de här eh, värdena från idrotten med gemenskap och... och och hälsa och aktivitet in i till ungdomar som vi kanske inte når normalt via, som inte kanske kommer att spela hockey. Eh, och det är ett annat, så att hela, hela området där som vi definierar som, som hållbarhet fantastiska möjligheter som, som så, så här kommer att utveckla både föreningen och, och kommunerna och regionen som stort. Sen eh, ett annat är ju. Jag tror jag nämnde för Linus lite grann också, rent sportsligt. Så här ser vi ju stora möjligheter att fortsätta utveckla eh, ungdoms- och juniorsidan. Eh, det är inte så mycket ekonomisk eh, eh, kortsiktigt i alla fall, ekonomisk vinning av det. Men det är ju en sån sak som är en del, ska vi vara långsiktigt, eh, ha ett, ett lag i toppen på, på SOL långsiktigt så är det ju jätteviktigt att vi har en, en, en bredd och en ungdomsverksamhet och en juniorverksamhet som är eh, Alltså väldigt hög klass också där vi, där vi utvecklar killar både på isen och som ledare runt isen och där, där har vi ju också jättefina möjligheter att träffa vi in och träffa gymnasiet igår rektorn på, på hockeygymnasiet i Ängelholm. och har jättemycket roliga idéer om att fortsätta utveckla vårt hockeygymnasium och höja kvaliteten och, och, både, både på skoldelen av det men också på hockeybiten så att Uh, det är ett par av de bitarna som vi tittar på uh, uh, och jobbar med just nu. Och sen är ju givetvis arenan som du nämnde tidigare också en, en, en del i detta. Att, att kunna skapa, och inte bara arenan som sådan, men också kunna använda arenan till annat än bara hockey. Där är ju jättemöjligheter för uh, event och möte, både små och stora. Så att man använder Röglebeck och våra arena som en mötespunkt uh, för Näringsliv och kommuner och för arrangemang och event och, och mindre möten också. så att Vi ser jätte, jättefina möjligheter att utveckla detta som, som får både på ekonomiska eh, ekonomisidan så att säga, men också den spårsliga delen. Det är väldigt mycket, det är stora planer och, och allt det här. V vad tänker du att ni måste upp i då för omsättningsnivå i antal miljoner för att det här faktiskt ska, ska kunna drivas runt? Ja, nej, det, det, jag har inte satt någon exakt siffra på var, det, var vi kommer landa i det här eh, med de här bitarna. Och, och, och det får vi se lite efterhand hur, hur stora de olika delarna i detta kommer bli. Det jag känner är ju att eh, vi har det är fantastiska möjligheter att utveckla förening. Och det som känns extra spännande är ju att många av de här möjligheterna som jag sa. Är ju förknippad inte, med, inte bara med att utveckla Röglebeko men hela samhället här i, i nordvästra Skåne och, och kommunerna och få med oss eh, ungdomar och, och killar och tjejer på, på ett sätt som vi kanske inte har tidigare och, där, eh, och det känns fantastiskt spännande för min egen del personligen. Du, nu har vi pratat länge och det har varit mycket positivt här. Är allt så här positivt verkligen? Är gräset så oerhört grönt och himlen så oerhört blå och solen så oerhört gul eller finns det någonting som du är orolig för? Det, alltså jag, fok, jag, fokusera, jag försöker fokusera på det positiva men det är, givetvis är det utmaningar och, och både i samhället och i eh, menar, ekonomiska läget i Sverige och i, i, i Norden och Europa och världen. Så det är, visst är det grejer var oroliga för men fokuserar vi på det vi eh, kan kontrollera och det vi gör och gör bra och fortsätter att utveckla det eh, och utveckla oss själva och utveckla våra föreningar och utveckla våra grupper. Så det är liksom det vi kan kontrollera. Gör vi det, och det är där vi lägger vårt fokus. Så att sen givetvis så måste man ha lite planer på plats om det händer grejer utanför som påverkar igen. Men vi försöker fokusera på det vi kan kontrollera och göra det så absolut bra vi bara kan och jobba vidare på det sättet. Då, så, då släpper vi allt detta kring din roll och allt som är på väg att hända i rögle Och så avslutar vi nu med någon minut, några minuters prat om matchen igen mot Djurgården För det var saker och ting som hände i den Men innan vi gör det så lyssnar vi till Linus Alin som har träffat Cam Abbott Så får vi höra vad de har pratat om och vad de har kommit fram till Eller vad Cam Abbott har att säga framförallt jag står här med Röglets tränare Cam Abbott i hovets katakombo. Laget ska snart ge sig iväg till Luleå där man spelar på torsdagskvällen. kan också säga att rögle har nu bestämt att det är Chris Abbott, sportchefen, som får uttala sig om hjärnskakningar och situationen med Dennis Evoberg. Men vi kan ju fråga Cam Abbott hur han tycker att det påverkar laget att Dennis Evoberg kommer att saknas mot Luleå. Ja, yeah, I mean no, Dennis is a big part of our team. Uh, I think he plays a lot of big minutes as well. Um so certainly going to uh you know miss his presence both on and off the ice. Uh but we've got pretty very deep team. We've got a lot of uh a lot of guys that can step in and play some minutes which we've seen already when players are injured or missing games. So um you yeah, know we just got the next guys got to step up for tomorrow. Jag tycker du att laget har svårt när jag har haft Eric Jellena borta tidigare och Colin Curran, Daniel Bartov och saknas så nu också då Dennis Eberberg. Jag tycker det har laget har hanterat det hittills. Yeah, Ted's been missing too. Um no, I mean it's you know just something we have to keep working through. I think the guys have done a good job up to this point to uh, you know maybe just a few things in our game and how we play uh, but um we'll get those guys back and we'll be stronger uh, when everybody's back and healthy, but in the meantime we've got to, uh, you know, go up there and compete to take three points uh, tomorrow night. Uh, What do you think going to be able to follow up Djurgård's game take uh, some of the things we did very well down here. Uh, we'll see some video this afternoon. Uh, you know, just get ready to uh, execute in the same way tomorrow night against a bit different team, different approach, but otherwise uh, You know, a lot of the same things that uh, found a success here We need to uh, be ready to start off with that To, to start the game I think it's uh, pretty important to have a good start And uh, we did that here And we need to focus on, on that up in Luleå Cam Abbott där alltså Ja Daniel Jag vet inte om jag kanske ska börja med detta Vi gör en kort sammanfattning då igen Leon Bristett fick en skallning då Av Jesper Pettersson Och sen senare i matchen Dennis Everberg åkte på en, om det nu var en rak höger Ja, i alla fall kaptenen Marcus Högström Jag uttrycker det som att det var Någonting som man ser i en boxningsring Och jag är inte expert på Olika mål ute i det civila samhället Men det kändes som när jag såg det i alla fall Att hade det där varit utanför rinken Så kan jag tänka mig att det hade kunnat sluta i en misshandelsdom. Jag blev illa berörd av det och blev väldigt irriterad av att visst, Dennis Ewerberg var inte helt oskyldig. Han var där och, och buffade och slogs också. Men det var ändå på en helt annan nivå det Marcus Högström gjorde. Nu är det så att situationsrummet har alltså anmält Jesper Pettersson men inte Marcus Högström. För mig är det fullständigt obehagligt och fullständigt huvudlöst. Jag vet inte vad du kan uttrycka dig om, om de här situationerna. Hur mycket mm. du kan, hur mycket du får, hur mycket du vill. Mm. Men, Nej, jag, jag, jag kan ju säga lite från min egen eh, synvinkel. Sen kan jag inte säga riktigt kanske allt som jag känner. Men det jag kan bara säga från egen del först och främst. Det, de här två situationerna ska, måste bort från hockey. Det är ju ingen nytta för hocken. Jag, jag satt igår och åkte inte med laget igår utan jag satt hemma och tittade på matchen med min åttaåriga son. Uh, och när han ser uh, nu såg han inte skallningen uh, men när han ser den här incidenten med, med Everberg och uh, i, i båset uh, så vänder han sig till mig och frågar är det, det, är det ok att göra så? och då säger nej nej nej domaren missade så han kommer bli avstängd nu får vi se vad det är jag tror inte det sista ordet är sagt där men så, det måste bort från hockeyn. Vi, vi kan inte ha det... Ja, du sa det, jag behöver inte... Jag håller med dig är det du sa. Det, det hör inte hemma på en hockeyrink att hålla i ens huvud och sen äh, sätta en armbåg i, i skallen. Det, det, om inte det blir avstängning så vet jag inte vad man blir avstängd för. Om jag ska gå hem till min son ikväll och berätta, nej, det var ok att göra en sån grej. Han kommer inte att han kommer fortsätta spela nästa match. Då är det ju något som är käpprätt fel i så fall. Nu ska ju inte jag bara ta parti för rögle här, eller tränare, eller spelare. Men låt mig säga så här, och jag har twittrat om det också, och jag står för det. Utifrån hur jag själv fungerar som människa också. Hade jag varit Cam Abbott så hade jag varit totalt skogstokig också. Uh, hur ser du på hans reaktion? Jag förstår honom i det här läget. Jag kanske inte alltid förstår honom annars, men i det här läget så... Så förstår jag honom. V vad står du i det här? Du som ändå jobbar Nej, med jag, honom. Jag känner ju Kem jätte, jätteväl. Där är en fantastisk familjemänniska. Han ser ju sitt lag som sin familj. Det som händer det som händer Dennis igår Kem, det är nästan som han hoppar in i en pappa roll lite grann där. i. Det är så han känner. Det är så han känner inombords. De här spelarna är hans spelare. Jag blir nästan upprörd när jag pratar om det. Men Ja, inte hans reaktion kanske utan så här händelsen eller? Ja, nej, händelsen ja. alltså jag blir inte alltså, jag, jag, äh, det, så, det som så att det är så Cam känner naturligt och jag, jag, jag säger jag vet inte om Cam är mer vansinnig än vad jag var hemma på soffan själv så att jag, jag förstår hans reaktion också äh, i det läget jag, jag tycker det, det, det, det måste vara bort och och det är väl nog allt jag ska säga idag det är en dialog som vi håller med SOL och med, med disciplin och sånt så att den processen kommer att pågå och vi kommer att ha dialog där. Men diskuterar ni det här alltså nu idag inne i klubben om hur ni ska gå vidare med det? Ja, absolut. Vad, ja. vad, vad, vad handlar det om för diskussioner och hur går man vidare och vad gör ni? Nej, men det, det är en jätteviktig bit vi, vi har, men det, det handlar ju om att städa upp hockeyn vilket jag trycker SOL, och man, man tar steg i rätt riktning men Eh, och, man har, man har, och vi vill fortsätta det arbetet så vi, vi, eh, och detta, jag tycker exemplen är igår, det är ett jättebra exempel på saker som måste fortsätta jobas bort från, från hockeyn eh, så att det är en dialog vi har, men det är också en dialog gentemot våra spelare. Vi vill inte se sånt här, och det är, och, så, vi vill inte, så, så det är en dialog vi måste ha med våra spelare. De, men inte, om inte vi tar detta på allvar så kommer ju inte våra spelare heller, de kommer ju tappa trovärdighet också på, både på SHL och på oss som ledare om inte vi ser allvarligt i det som händer. och, och så Skyddar, skyddar spelarna. Vad hoppas ni på och vad räknar ni med ska ske efter de initiativ som ni tar, vad de nu är då? Nej men det är långsiktigt man hoppar på, det är ju att sånt här ska försvinna och jag tycker som jag sa innan, jag tycker att SHL har gjort, tagit jättemånga steg i rätt riktning men när det händer sådana här grejer, då är det ju då man måste sätta ner foten ganska hårt och då är det ju då är det processer för avstängningar och den här biten, så det gäller ju för SHL och så här att välja eh, att sätta ner foten och, och, och stänga och sen gynnar inte det Rögle nu nu är det ju så att säga det, det finns ju ingen vinning för oss i att de blir avstängda tre till fem matcher men det är ju för den på långsiktiga långsiktigt är det nog bästa sättet att, att bli av med sånt här så att det är väl det vi det, är väl det vi jobbar för så att det blir liksom en, en på något vis en rättvisa i i de här så att inte det går o oh O, uh, os, ostraffat så att säga Daniel Kock Tack så jättemycket för att du kom hit Och gästade oss i Röglepodden Väldigt trevligt att ha dig här Och jag önskar dig all lycka i ditt jobb framöver Stort tack Mattias, jättekul att vara här Okej, då var veckans avsnitt Av Röglepodden av avklarat. Tack så jättemycket för er uppmärksamhet Och vi kommer tillbaka nästa vecka I full kraft med alla tre förhoppningsvis Tack och hej! Vi rundar av detta i samarbete med vår eh, samarbetspartner Vågen Försäkringsbyrån. Glöm inte dem. Äntligen har den härliga sommaren landat. Eller ja...